بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اللهم ما دوار حول نور دوات بلدين ديمه فلقركم درسنا وازدوينا بسوت من الله جل جلاله لجراتاتونا زخومنا باستنوابه سبحت و ندوزيم بسوت ان شاء الله me një lutje të rradhës nga lutjat dhe mënyrat se si e përmend ti dërguari Sallallahu alaihi wasallam në rast të ndëshmëta të jetës së tij. Lutja që do të flas sot është e lidhur me mënyrën se si muslimanët i kanë raportet me Zotin. Njëso citat, madje edhe në situata të vështira kur dikush pason në fatkeçi ose ka sfrovë si e ngushlon besimtari vlaun e ti besimtar. Një minjërez dhe krasë begative kalojme në përsprova dhe fatkecisi, kërë që kemi cekë dhe kemi foli për doa në fatkecisi, kër besimtari sprova dhe me dhe, dhe fatkecisi, që farë duhet të tëtë? Por aje ka qenë që farë duhet tëtë aj për vetë në ti. E që farë duhet të tëtë një musliman të tëtër, kjo është të ashtë lutje të tëtër në vete. Dhe gjitha këto të ndërëzër jaqë me kuplu se saj ka kushtu zëmendje islami e raporteve mes besimtarve, që t'jen të kujdeshëm dhe t'jen t'lidur me zvete në gjitha situatet, veç anëresht me situatet kritike dhe dhe dëpshtira. Dhe që fse nuk ka mundësi asgjë me indihmu, nuk ka mundësi me asgjë me asgjat dorën, s'pako një lutët mirë dhe fjallë ngushluese që indihmuj me e t'ekalu krize dhe spronë që e ka kaplu. Ande nga njëre, Njëriju ndështëta, mëtë nevojshmi në ka fjallë se kushët e qëfarë ndihme me i dhonë. Dhe gjithashtë do të ndërëzër kjo fjallë, apo kjo ngushlim, do të kjetë një përmbajtje që lehtësën të i kalimin e së provës. Një përmbajtje që realisht ndihmën besimtarit me të i kaliu sa so ma let dhe sa so ma mirë atë që e ka goditë, atë që e ka kapluar. E po të shumë se një formulem të tilë, Që është i përshtatshëm për zëmbën e besimtarit që është një lloj një lloj qetësuesi për këtë që është një lloj ilaçi për të. Që është të, që më të mirë që mund t'ia themi është ato që na ka mësuar Zoti Gjallëu. Dhe ato që na i ka mësuar pejgamberi alayhi salatu alayhi salatu wassalam. Andaj transmetojnë sami ibn Zeyd radiallahu ta'ala anhu se një ditë duke ndajtur me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam e ftuan që të vje se një fmi nuk ishtë në gjenjën të mirë. Dhe, pa dëshim, për gjitha situatët dhe për dhe e përdojgje e konsultonin dhe e e pëtnin të pejgamberin Alehi sallatu dhe sallam. Kër shkvej pejgamberin Alehi sallatu dhe sallam, e mori atë fmi ndorë në, në ti dhe a i është duke dhenë frymet e fundet tjetës e ti. Ishte, dhe të fmi shumë i voglë, pak ndoshta më iritur se foshnja dhe pejgamberi Alehi Salatu Vesem ishte njëri dhimshëm, dhe të të prejkej dhe padushim i rrëdhni lëtën situatat e këtila, dhe ajfmi realisht ndrej jetë dhe vdicë në prahrën e pejgamberi Alehi Salatu Vesem. Dhe pejgamberi nga rukullesën në disa lëtën bifaxën e ti gjbekuara, dhe u havetën në nga shukët e ti dhe i thanë, edhe ti po qanë një ja, arrasun e Allah, në të kuptim që, nuk mundin me kuptu se loti është mëshirë, por diso e kuptuan si një loj mos përmbatje, si një loj mëngjejtë të sabrit, andaj edhe u qëditën dhe e pëtën për këtë pegamberin Alehi Salatu Veselam, dhe pegamberet se mu aseroj, si posën këta lidhë tjera të lidhë, po ka aseroj se loti është mëshirë, është dhe mshmëri, nuk është dopsi, andaj njëri unë që fse, për shambullë ndodhë, me çojt ose një rokulist lotët e situatave vështira, sprovës, Josifi pasoi e mungesë së sabër dhe frikës, pasi pasoi e dëshpërimisë dhe dhe dhe rahmetit të tjerëve, apo ndaj asaj që do kalon, po duhem se kjo nuk është nga veprat e dobta, por është nga veprat e çmuara që që dëshmojnë gjallërinë e zemrës së këtij njeriu. Ai nervi vetëm që në ngurt. Apo nuk mund të ndikuhet nga jenë nga disa sitohet të të fështira se lera dhe të të pëndyshën nuk ka mund si pa pa ndikuh dhe në këtë sitohet, përgambere nëse rëzën me i tha disa fjallë që janë fjallë ngushluese për nënën e këti djalli dhe janë ngushluese për familëne e ti dhe tha inelillahi ma akad walahu ma ata wa kullu shen indahu ila e gjelin musemma fel tasbiru Vë të hëtesin Ja tha këtë lutë për e gamere Që konzruat nga lutjet bazë Të ngushlimet Inna lillahi më eqad Ne kemi thënë atje Të doaja fatkecis Kër mesin të ori së provohet me fatkeci That inna lillah Ne jemi të Allahot O inna ilahi raji un Dhe të kë Allahot kemi më u këthy Kësua i thët vetës vetë Nëse tumësimtori ngushllon vetë në ti. Esi ngushllon vëllau i tij nësimtar në sprova të tilla. Inna lillahi ma akhad wa lehu ma ata. Allahu i takon ajo që e ka marr në gasa ai është që e ka dhën. Dhe çdo gjë që te ka marr është me ma afat të skaduar, me afat të caktuar. Çdo gjë që Allah është me afat, me afat të caktuar, andaj tha fel tasbir le të bën sabër, u të të htesit dhe të shpreson për këtë shpërgjim të kë Allahu Gjallat Gjallahu. Kjo ala përgambirit aleyhi sallatu san inna, inna lillahi ma rej, e khadh. Allahu Gjallat i takon aje që e kamar është në përpuhthe të plot më ata që ka thonë Zotu vetë kërra inna lillahi, në imit Allahut. A në gjdoj që është Allahut. Dhe Allahut e vare kërta të nderurre dhe vëpran në bas të drejtsi dhe në bas të ursis e ti që ka në këtu ka vdekë një foshnje dhe përgëmberi sa ose më qau për këtë mirë pa nuk ishte nuk ishin latë si të dëshprimit latë të shgënimit latë të mungesë së sësobër të lërga sajtë ishin latë të mshires dhe padushim se vdekë e një foshnje dhe që pashumë një që pashumë një që pakuptushme ato a vallë e pëse vdekë foshnja pëse një plakë rëna në të dhe djetë apo? e një fëmi të të mujë vdësë për shahem vëllëmë Allah u gjëllëvarë nuk kanëvej me morë leja asë kujtë la ju s'alu amma je fa'alë nuk pytë asë pra kënë për aqëfarë bënë dhe e tërraja që Allah e bënë është konformë dhe në përpuhthe me urëci shumë gjyra në këtë botë ne nuk mund të kutën pëse ndodhe dhe fatkecish të ndërlozër shumë njërë si pasoj e Mas njohes të këti realiteti fa të këtë e muhojnë Allah në Gjelle Huala. Shatë kër le janë për shambull, disa nga dilemat e disa njerët që muhojnë Zotin Gjelle Huala dhe preferojnë ateizmin përvejt në tyne, kur tja u shet dilemat pëse a thua val nuk besanë, shumit që janë të ndelidrën me mësë kuptimin e disa caktimi e të Allah Gjelle Huala. E pëse Zotin le janë me vdikët njës nga uria, E pëse Zotë i Lejan me vdik njerës nga lufzrat E pëse zotë, zotë i Lejan me ndodë dhe fatkeci njerës dhe Si në basur të pafajshëm Pëse dhe në munges të përgjigjës Preferojnë me e më huzot në gjellet gjellali hua Nërso kjo është Pa thëmë dilema Më e pabazume Nëse ndë një bile, dilema është e bazume Kjo është më e pabazume Dilema që e gëzistë të napër Nga se Allah u gjellet levarat Në në rëzë Në ka të reguar se jetëa e kësajbuat është sprovë. E ka të reguar, firënë me është enda për asinë këtë dunja. Dhe ka të reguar Allah Gjalluana se i ka dhe njëriot një, një loj hapsire të veprimet. Dhe a e është për gjecë për të veprimet. Dhe sënë që fësë shikojmë në atë që undodhë njëzve, pa dyshimë se fajtori kryesor për fatkeci dhe sprovë, atë është vetë njëriot për varfrinë dhe për vdekin e njerëzve nga uria. Kush është vajtorë, për ngopsia njerët dhe lakmija ti, nga se për të kështë e drejtësi dhe për të kështë e solidaritat dhe mëshirë, nuk dhëtë disa asësh nga uria. Mirë për po për ngopsia e diso njerëzve, që realisht nuk këmjaftën e a që e kanë, por ua uzurpojnë dhe, dhe, dhe ua konfiskujnë të tjire të drejtën që e kanë, Pasaj shka, shka këta debalans e kënjerëzit. Së do të hedhen nështë ta të grun, në lata grunë në përdetit për me ruqmimin e ti, ndërsa nuk u jepën fukareva. Apto. Andaj ka debalans dhe ka lakmi skajshme dhe ka pëngopsi të të mërshme që realisht për shka të në viktima. Zote Gjelle Walla, njëzë vë ka dhënë këtë dunje, vë ka dhënë begatit vë ka dhe vë ka dhënë përgjëtsit dhe ta të sepënë në garjeve. S'sikonë për shemb lufta që ndodhet. Dhe vdesin njerëz të civil të pavajshëm. Kush i vron ata? Kush e derra gjak? Prap faktor njerit. Apo prap faktor një pop, prap njerëz sa që vdon njerëz. Prap njerëz sa i cili realisht vdon gra e fëmi e këtyre marrë. Ne zot e jellëu ala, lejon më ndodh kjo për arsye të caktuar dhe ulsi. Mir po, për jashtë për këtë ka bër njeriu për mundësia e, e, e, e, e mirëkuptimit të ndërsjalt dhe të privuar e tjere nga liria dhe nga e drejta elementara që e kanë këtë dunja realisht nëzitë konflikta ato dhe pasaj këtu konflikte bëhen të përgjakshme këtu konflikte pasaj bëhen me pasuja bëhen me viktima por kush i ka shkaktu këtë këtë këtë njeri e Allah në gjerën e ona thotë o ma asabë komi mosibetin Febima kësa behed e i di kumë u ja afu an këthirë Te gjitha spruva që do një të dhërbutër përshkak se ju e keni i bergështur E përshum tira Allah u afalë Në paramena sa so njerë të nëtën tënën me nëzit, konflikt dhe lufta mes njerë Përpërkitu e Allah Gjelluaraj i thikë ato konflikta Por di tori, sa ndudhin Për hemis në tolle kuptonë se Gjdo gjë ndun me ursin e Allah dhe me drejcine e Allah Gjelluaraj por përdjes për, për fatkeqësi dhe ai që ka mëdhur llogarinë për to është njeriu, ndërsa Allah xhallahu te ola u ka mësonuar njerëzve që ata të kenë një jetë mirë, të kenë një jetë të lumtur, të kenë një raport mirë me Zotin. Zoti u ka mësonuar njerëzve, por njerëzit kanë këç padua. Mi po njerëz, do të kan shkel vjet e përçaktuara për një jetë të lumtur. Andaj ndodhen këto fatkeqësi. Çfarë do të thonë ato? Besojtari duhet të më kuptojnë në një ninë kësaj se nuk i bën Allahu padërgjë as kujt. Absolutisht asnjëherë. Dhe Allahu xhallallahu e ka mohuar çdo mundësi për të vënë padërgjë si kujt. Por nuk duhet ne pa mundësinë e kuptimit të sfprovës dhe nuk duhet ne pa aftësinë tonë për në gjarjet, të lëzuar ngjarjet të ta orientojmë në drejtim të Zotit xhallallahu pastë ke çësht duke pas mendim keq për Allah xhën lavela e kështu bën. Nëse ka pejgamberi sa sallam nuk tha pse o zot ky fushni. Pse ni, nuk do t'i tjetri atje. Nuk tha kështu. Por tha inna lillahi ma akhad. A ti ta keni çka merr? Dhe ai vendos. Dhe askush nuk nuk guxon me kont kontestu të caktimin Allah, uole, nga se, aj e Allah xhën lavela ngasë. Ai do prandë bosht drejtësisht. Dhe ai do prandë bosht urtësisht. Dhe askush veprim i tij nuk është i pa drejtë këta kur neve ndoshta na pamundsohet leximi i vetë asë ngjallje. Prandaj shiko sa bukur e nisi kët ngushtim pejgamberit sallallahu alajhi wasallam duke goditur në dilemën e parë që tenton të shejtani me mbjell ku në zënën e besimtarit. Ai mundot e pse nuk pse unë nuk shkova për djali i vukut. Për shembull inna lillahi wa inna ilaihi raji. Allahu i takon atë që ka marr. Ai vendos për sheh anaj përmbajt e këtë ngushtimi këllimisht, godet gjithdo tendens të shëjtani që psytë zemrë e njërit e përbënd të, të më spajtuar më caktimin e lat e dështon në këtë sprov një sprov a duhet të japim projimi e dur e projimi i dur filan nga qëtësia e zemrës dhe nga mënyrës e si shprejhemi dhe të e që e përcakton sabrin ton edhe më sabrin ton është gjendje e brendshme mënyra se si po shprejemi dhe e që ne e punojnë. Gjitha këtu e përsa këtu e përsa këtu e përsa këtu e përsa imi të duruashem. Në në në në mund të të të fjallë të pahishme, mund të të të fjallë jo të mira në të të dhëmë së provës, kur të kalana i qëtësojnës të budët, mirë po. Si kur së ta pejgamberis e më në atë që ta më hemë takim në takimin e kaluar, imë në më sabrujnë dhe sadme të u Në sabër është në takimin, është në goditin e parë. Qëtërë e sabërë, kur kalan goditja, kur kalan sëprova, gjithë kurpën sabër. E mentir dhe e u dhe fështë, me e ledzu ursin e Allahot këra e ndodhë. Kur kalan mas 50 vjetë e kuptojmë, a ka shënë që u ku kunë herë që ka ndodhë kjo, a prej që ka qëtë dobi që ka ndodhë kjo, pas e këto qëtë kur ti me ledzu, me për fillim është, në goditin e parë një rjo, të Për nështrem dhe për ullin në e zotë Gjellewala Dhe të pozicionuat si rab Ndaj Allahu Gjellewala Me bindje se aj edil mësmiri Qëfar merë e qëfar lenë Kjo është e kërkuar Andhe imnë lillahi ma akad Allahu i takon aja që E ka marë Me urësi, me dresi të plot Pa i bërë asë kujtë pa dresi Wa lehu ma ata Edhe Pëse i takon ati aja që e ka marë Nga sa ati të këne që e ka dhonë, kush i amunsoj kësoj nëne që ta këtë këtë fmi? Allahu Gjellewala. Kush i a dha këtë fmi? Zotë Gjellewala. Aja që është e ti e ka marë. Kushë më të i faf? Aja që është e ti, aje ka marë. E ti, aje, ka marë. aje din ku e qanë. Ne jemi bindën se jetëa e kësoj butë nuk është e tëra, po. Ma dje, ndoshta jetëa e kësaj botë mundë tjetëa e pjesëa me eftirë jetës tonë, këtë qëka një më ato të të të shmerjetë. Në kështë shpesoj. Për në që se Zotë Gjelleolla e mërë një fëmi nga kjo dunja, apo për të apkursu e nga sprotës aktuara, nga vështërzit e kësaj dunjaja dhe e bardë në një, një botë tjetër të, të të begatis dhe shpërblimit dhe mirësive. Ndoshta ne e ndi mungesët, por napo ma të mat vde kur ma qe Allah e ka marr po dish se është është më e mirë aftë është më e mirë është më e, e dobishme atë duhet shikuar në total ju më shikoni shkputë vësh këtë botë nga se nuk i lexon besimtarit analizën vësh me këtë botë nga se voti mangët ne nuk analizojmë asnjë kod të kësaj bote kjo Kë që dunia, e kuptojmë këtë botë është çka ka është jo do të na duket pak e vështira që duhet po ne sa shikojmë për ti ngjorie për të ikësë e bote, shukëm dheeri në stacion e fundët, dhejemi, Zdjelër i ka begatuar, i ka e pëllohat mirësi, e kështë të mëllafë, nga se ajë fëmij, i kësojnën e besimtara që i ka vdikë në këtë mjër, ajë është në gjenetë, për në ka shku në gjenetë, ka arritë diqka për të të të muj, që ka dikuj i duhen të të të të të të të të të të të të të të të të të Kjo është ku një gjenet me 8 muaj. Ka skuqur gjenet me, ndoshta me 2 vjet, ka skuqur gjenet me 3 vjet. Ne, së për shembull, kushtimisht. Ndosane ose sapo na duhet, shikoj. Po përpjekemi, po munduajmë me vite, 30, 40, 50, angazhim, ruajtje, kujdes, prapë fund, po Zoti falë nuk e di. Nëse ka skuqur gjenet. Nëse këto të modasha që por si Allah xhe lëhon është më, dërëtet, më e vërtet në vendin e saj. Prandaj ai është që ka dhënë dhe aji merë që ka dëmë. Sikur që e kemë vëmenë rasën e o musolejmit, gruan e Ebu Talas radiallahu ta'ala anë ha të tëla, këshrita burit saj. Kër i vdeqë fëmiju, aji së dhërëtën. Dhe padushëm e kështë e fështirë më jakumtu burit saj këtë lajmë. Më përshukëm me në që në këtë e gruja. Kër e rë burin nga udhëtimi, Nuk e godit i me njerë me këtë fazkeci, i ka vdekë, i kështë shumë e përbombi, kjo është me të vërë i dhe primë burnoni këse gruajë. I thaë, o burë, jemë. Nëse dikosht ka dhonë në diqka hua, me shrujëzut. E pas tëj, ka orë e ka morë sënë në vetë. A e nështë, a prekështë. Një omërë që varë, e ti ju së thaë, a i së pëndinë atë që ka përndonë, bile. Thaj, pa djallë që të ka epë allahu që Nëma gjithë shka, shëndetin, kështë të kadonë? Allah Gjallorë, a i të merë kur tonë, dhe nuk të merë pëse i duhet, dhe nuk të merë pëse i dhimet, absolutisht, të, të merë me basë një ursijet mave, e kuptove, shpëtove, se kuptove, s'pa ku bës të abër dhe heshtë. E pa mos të nëtë me e kontestu nga se s'ki drejtë, nuk i drejtë nga se gjithë mund nga banë. Kullu shenë i ndëhu i lejën i musenëma Allahut i të konë e që Ka marë Nga se e ti është e që ka dhenë Dhe gjdo gjë të ka jështë Nga fatë caktuar Gjdo gjë, e ndër për arën këtë dunja Allahu të bërë e kërta dhe gjdo këtë Këtë ja ka caktuar Sa këme që të, të rukëto A pyjtë Allahut dikon Pejnive Sa po këtë dëshirë Menen këtë dunja Jo Allah As nuk në ka pëjtë këtë në ka pru, e as nuk në ka pëjtë këtë në mërë. Këndaj, kërën shumë e qartë, ne imi rëbë të ti. Ne vim këtë dunje, paleje. Allah u vendosë. Ne vim këtë dunje, pa konsultim. Allah u vendosë. A ne dalim për saj, pa konsultim? A i në mërë kurdojnë. Gëse të nërëzërë, gjithë dërgjën këtë bojë, gjithë shka e kani, a fatë aty kse pasë aft do të jem pas aft pak më gjatë po s'kan çaj që ka aftë çaj që ka aftë a ndaj zotë gjellorë për saktën aftë në çdo kështjë sikurse njerëz në këtë botë apo e, e bëni produkt edhe e ia vendos aftën e ka një aftë patjetër masa ti aftë prishet do no, nuk nuk kost i përshtatshëm e produkt më po dor pse i ka dhënë aftën andaj loja ka caktuar fondi zë kujt pinive çkaçi kia aftën tonë në këtë botë Dhe kërës këtërë në fati, realeshtë duhet me jetë për i kështë bote. Andaj ka thonë fel të smirë, më të hëtësim. Andaj nëse kështu është realiteti, dhe në qështë kjo është e vërteta, nuk në bedet jetë i pasë, bënë sabër, edhe shpresëje të kalau shpërblimin. Dhe na nuk mundëm me endrishu gjendjen, nuk mundëm me është gjatë diku tjetët, nuk mundëm me në, në në një konfliktsa, n Në së pakullu që të bëjmë, dhe të bëjmë sabër. Dhe sabër produktiv, dhe të dobeshëm. Bi bazë në cilë sabër, në shpesojmë, shpëllimit e ka Allahu gjëllewane. Ajkum nashkullim. Sikur që ka thëmë përgëmberi Alehi sratusam. Kur Allahu ja merë dikut një fëmi, sikur që në këtë rrasë shu e gruja që jamur, ja morë, ja dërgan Allahu gjëllewane dikut një melekë. A jenë raporëtu, jenë milë të njëllë u mënë. Allah du në edhih i në environments, daj në secondo me si, Allah dhe pëtë si e gjërë të puqëni të njësën, kë血 më të demë jëatë? Aştë all emë të regاء o الë poqëni madë, Këmë fotovën farënë? Harë më kuvë mënë aboveqin jë sedhe chuyë, Abë Malat më abësh i nësuadale og së prejështë Allahu subhanahu wa ta'ala thot ndërtëri një shtëpi, një pallat në xhenet. Ai vetë që amne ka pallat më njëu se Allahu çfarë është aty në xhenet. Dhe vendosni mbi shkrim bita, shkruani Beitul Hamd, shtëpia mir të mërë, të një, palat, një e mirnjohjes. Ona, në smita më të ta jap një pallat në çoftë ti bën sabr. E mostosni për shpëlimin e të gjithë që i jap Allahu te bareke وتعالى. Prandaj llogaritë shpëlimin tek Allahu subhanahu wa ta'ala nuk jam humbur, por ke fituar, e Allahu ka vendosur, do të thotë çka më të mora, çka më dhënë. E jone or që të flasim mirë, e jone or që ta përkrahim një tjetrin, e jone or që imit të timit të dhëmshëm, e jone or që e jone or që ti dalim në ndihmë njëri tjetrit me tëra që kemi mundësi. Në çës se skem mundi mëazhë spa ku me një lutje të sinqertë, të mirë, me përmbaçje ngushëlluese, me përmbaçje qetësuese dhe të lehtë që më të kaloj sonë më Kasprou do bëjmë sabr dhe shpresojmë të kalojmë këtë problem. Ky është udhëzimi i Islamit për këtë situatë që na ndihmon të lidhem me vetë tënd, të jemi afër të Allahut, nga se ne kemi nevojë po njëri tjetrin, dhe nuk ka një rimbotësim për të të pavarur, do zot ka lan provat dhe s'kon kukush me Allahs në fjalë mirë. S'kon mirë. Të gjithë në sadhës tim të fortë kanë dikim ballë fjalë mirë tek ne. Dikush thot, këto sa çet janë atë. A humset e ke ditë sa çashu? Dhe kërë vje për i dikujt, e ka, e ka ndikimin e vetë Përëndaj, që e theme njëri tjetët, fjalë në duherë Ngushlimë në duherë, lutë në duherë Që ti ndihmon njëri tjetët, ta ti ka re sëprojnë E ka thënë për përgëmër një S.A.S. Allahu fi avni le abdi, ma kane le abdu fi avni e khini Allahu i ndihmon një robe, për diri se aje robe i ndihmon një vlaun vetë Kjo regullë, sa dhe që ti ndihmon ndikujt me qëka të qoftë Allah qomet ndihmo ti. Ande Allah na vogft gatat që i dalin krah njëri çetë dhe lutën për njëri çetë dhe i ndihmojnë një çetë që kështu ta fitojmë rahmetin e Allahut dhe ndihmën e tij. Allahu i shpolev për sabrin e vazhdojmë inshallah takimet tashme. Dhe t'a thëgoj Sallallahu alejhi dhe Muhamedi dhe aliu sallallahu aleyhi wasallamu tusem.